Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки Кальї» Частина друга. Розповіді. Розділ перший. Павільйон. Один. В'їжджаючи до каль'ї Бринстерджес, Едді ніяк не міг збагнути, як це він так швидко навчився триматися в сідлі. На відміну від Сюзанни й Джейка, які каталися в літніх таборах, він ніколи навіть не гладив коня. Тож, коли вранці після події, яку він подумки охрестив тодашем номер два», до його вух долинув цокіт копит. Він відчув укол страху. Він боявся не їзди верхи і не самих тварин. Його жахала можливість, чорт, навіть велика ймовірність, того, що він осоромиться. Що це за стрілець такий, якщо він ніколи не їздив верхи? Втім, до прибуття гостей Гедді навіть перемудрився вигадати хвилинку, щоб перекинутися з Роландом кількома словами. Вчора ввечері було не так, як раніше. Роланд здіняв дашком брови. Все було не дев'ятнадцять. Що ти маєш на увазі? Я не знаю, що я маю на увазі. Я теж не знаю, втрутився у їхню розмову Джейк. Але Едді має рацію. Вчора в Нью-Йорку все було якесь справжнє. Я знаю, що ми були в тодощі, та все одно. Справжнє. протягнув Роланд. Справжнє, як троянди, всміхаючись, додав Джейк. Два. Цього разу загін калії очолювали слайтмени. Кожен вів за собою на довгих поводах по парі коней. У конях калії Бренстерджес не було нічого страхітливого. Вони точно не скидалися на тих, яких Едді уявляв з розповідей Роланда про крутояр і Меджес, що лишився в далекому минулому. Ці ж тварини були приземкуватими, з міцними ногами. Кошлаті істоти з великими розумними очима. Більші за шотландських поні вони геть не були схожі на тих жеребців з лютими очима, яких він сподівався побачити. Осідлені і навіть з постілю, прив'язаної до кожного сідла. Ідучи до свого коня, що цього чалого призначено йому, він збагнув без пояснень. Едді відчув, що всі його сумніви та тривоги зникли. Коли оглянув стримена, спитав у Бена Слайтмена, молодшого, лише про одну річ. «Бен, вони за короткі для мене. Покажеш, як їх подовжити?» Хлопчик зліз зі свого коня, щоб зробити це самому. Але Едді лише похитав головою. «Краще мені навчитися самому». Сказав він, ані крихти не збентежившись. Поки хлопчик показував, Едді зрозумів, що насправді йому не потрібен був цей урок. Він збагнув, як це робиться, майже одразу по тому, як пальці Бенні перевернули стремено, відкривши шкіряну лямку ззаду. То не було приховане в підсвідомості знання, і нічого вражаючого надприродного в тому не було. Просто відчувши перед собою справжнього теплого й пахучого коня, він допетрав, як усе працює. Відколи він прибув до серединного світу, з ним таке трапилося лише раз, коли він начепив кобору з Роландовим револьвером. «Котику, тобі допомогти?» – спитала Сюзанна. «Просто підбери мене, якщо баркицнуся на той бік». Пробурчав він. Але, звісно, не впав. Кінь стояв спокійно. Лише трохи похитнувся, коли Едді ступив у стремено і скочив у просте чорне ковбойське сідло. Джейк спитав у Бенні, чи має він пончо. Син бригадира з сумнівом поглянув на захмарене небо. «Не думаю, що піде дощ», – сказав він. «Перед жнивами така погода днями стоїть. Мені потрібно для юка», – спокійно і впевнено. «Він почувається точнісінько так само, як я», – подумав Едді. Так, неначе вже тисячу разів їздив верхи. З сідальної сумки хлопчик видобув згорнуту штормівку і дав Джейкові. Той подякував, надягнув і посадив юка в простору кишеню спереду, подібну до сумки кенгуру. Шалапут не протестував ані пискнув. Цікаво, якби я сказав Джейкові, що юк має бігти за нами слідом, як вівчарка, він би відповів, він завжди так їздить. Ні. Але подумати міг. Коли вони вирушили, Едді збагнув, що це все йому нагадує. Розповіді про реінкарнацію, що їх він чув. Він спробував відігнати від себе цю думку. Бути практичним і несентиментальним хлопчиною з Брукліну, що виріс у тіні Генрі Діна. Але не зумів. Думка про реінкарнацію була б менш тривожною, якби осяяла його зненацька. Але все сталося інакше. Ні, неможливо, щоб він походив з Роландового роду. Хіба що Артур Ельт колись зазирав на вогник до Ко-Оп-Сіті, поїсти хот-догів і фірмових пиріжків далі Лунгерен. Це тупо робити такі висновки з того, що ти можеш без підготовки їхати верхи на слухняному коні. Втім, ця думка не раз навідувала його впродовж дня а ввечері він її обмірковував доти, доки не заснув. Ельд. Рід Ельда. Три. Пополуднували всі ділі, Поки всі їли брутарботи, запиваючи їх холодною кавою, Джейк підігнав свого коня ближче до Роланда. З передньої кишені Пончо на стрельця зорив блискучими очицями юк. Джейк підгодовував його шматочками свого Брутербота, тож у шалопутових вусах заплуталися крихти хліба. «Роланде, я можу поговорити з тобою як з Діном?» Відчувалося, що Джейку трохи ніякого. «Ясна річ». Роланд відпив кави і зацікавлено глянув на хлопчика, задоволено погойдуючись у сідлі. «Бен, тобто обидва слайт мене, але в основному Бен». Спитав, чи не поживу я у них на Рокінгбе. А ти хочеш, хлопчик легенько зашерівся. Ну, я подумав, якби ви залишилися в містечку зі старим, а я побув у сільській місцевості, на півдні від містечка, то ми могли б скласти два різних уявлення про це місце. Мій тато каже, що погляд з однієї точки зору завжди неповноцінний. Це правда. Сказав Роланд, сподіваючись, що ні його голос, ні вираз обличчя не викажуть скорботи і жалю, що зненацька його охопили. Поряд із ним їхав хлопчик, який тепер соромився бути дитиною. Він потоваришував з іншим хлопцем, і той запросив його до себе, як це часто роблять друзі. Напевно, Бенні пообіцяв, що Джейк допомагатиме йому годувати худобу. І, можливо, що дасть йому постріляти зі свого лука чи гарбалета. Поза сумнівом, є такі місцинки, які бенні хотів би йому показати, потаємні сховки, куди він колись водив свою сестру халабуда на дереві чи рибний ставок в очереті, особливий для нього, чи берег річки, де, за переказами в давнину, пірати закопали скарб, золото й коштовне каміння. Словом, такі місця, до яких страх, як охочі хлопчаки. Але тепер Джейк Чемберс соромився робити такі речі, бо його позбавили хлопчачої сутності. Сторож у -Гіл, Гешер, Гешар, Цок-Цок, я вже ж сам Роланд. Якщо зараз він відповість відмовою на Джейкове прохання, то хлопчик найпевніше більше ніколи про таке не попросить. І що найгірше – не образиться на нього. А якщо він відповість неправильно, наприклад, якщо у його голосі бренітиме найменший призвук поблажливості, хлопчик сам відмовиться від своєї задумки. Хлопчик. Раптом Стрілець збагнув, що понад усе хотів би й далі називати Джейка хлопчиком. Але незабаром усе зміниться. Він мав лихе перечуття щодо кальї Бринстерджес. «Їдь з ними після вечері в павільйоні, яку вони нам влаштують», – сказав Роланд. «Їдь і, як кажуть місцеві, нехай тобі добре там ведеться». «Ти впевнений? Бо як я вам потрібен, то…» Твій батько правильно казав, а мій учитель колись… «Корт чи ванний?» «Корт». Він нам казав, що одноокий бачить усе не так, як воно є насправді. Для цього треба два ока, посаджених поруч. Тож їдь з ними. Потоваришуй з тим хлопчиком, як тобі цього хочеться. Здається, він непоганий. Ага, коротко відповів Джейк. Але Роланд задоволено відзначив, що рум'янець потроху зійшов. Його щоки знову набули свого природного кольору. Можете весь завтрашній день провести разом. І з його друзями, якщо в нього є своя ватага. Джейк похитав головою. Ранчо далеко звідси. Бен каже, що у Вайзенгарта багато робочих рук і є навіть діти його віку. Але йому не дозволяють з ними гратися. Мабуть, тому що він син бригадира. Роланд кивнув. Його це ані трохи не здивувало. «Увечері в павільйоні тобі запропонують граф. Ти ж розумієш, що після першого тосту ти п'єш лише холодний чай». Джейк кивнув. Простягнувши руку, Роланд торкнувся його скроні, губ, кутика ока і знову губ. «Голова ясна, рот на замку. Все помічаєш». Говориш мало. Джейк широко всміхнувся і підняв угору великий палець. А ви що робитимете? Ми втрьох переночуємо сьогодні у священника. Сподіваюся, завтра ми почуємо його історію. І побачите... Вони трохи відстали від решти, але Джейк усе одно стишив голос. Побачите ту річ, про яку він нам казав? Цього я не знаю. Після завтра ми втрьох переїдемо на Рокінгбе, Можливо, пообідаємо з Сеєм Гайзенгартом і поговоримо. Далі, наступні кілька днів, ми всі в чотирьох розглянемося у містечку і на його околицях. Якщо наранчо тобі буде добре, Джейку, ти зможеш залишатися там стільки, скільки забажаєш. І скільки тобі дозволять. «Правда?» Хоч Джекі намагався нічим не виказати своєї втіхи. Було помітно, що він дуже зарадів. ж, як я розумію і тепер знаю напевне, в каль'ї Бринстерджес є три великих ЦБ. Один з них – Оверголсер, другий – Крам Артук, а третій – Айзенгард. Тож згодом я залюбки послухаю твої спостереження». «Ти їх неодмінно почуєш», – запевнив Джейк. «І дякую сею». Він тричі постукав себе по горлу. Потім усю його серйозність, мов, рукою зняло. І на губах розквітла радісна усмішка. Хлоп'яча усмішка. Він пустив коня в чвал, щоб якнайшвидше розповісти своєму новому другові, що йому дозволили переночувати в нього. «Тепер він вийде гуляти». 4. «Очманіти!» – сказав Едді тихо і повільно, майже як громом уражений персонаж коміксу. Але його можна було зрозуміти. Після двох місяців, проведених у лісі, краєвид був вартий цього вигуку. До того ж їх спіткала несподіванка. Щойно вони їхали стежкою в лісі, переважно парами. На чолі загону їхав Говерголсар сам один. Роланд замикав вервечку, як раптом дерева зникли, і земля на всі боки, на північ, на південь і на схід, пішла донизу. Перед їхніми очима зненацька постав дивовижний краєвид села, де діти чекали від них порятунку. Але попервах погляд Едді був прикутий не до тієї картини, що вабила око внизу. Глянувши на Сюзанну й Джейка, він побачив, що вони теж дивляться за межі кальї. На Роланда йому навіть озиратися не треба було. Він і так знав, що стрілець дивиться кудись далі. Визначення мандрівця, подумав Едді, людина, чий погляд завжди спрямований кудись далі. Еге ж, краєвид нічогенький, дяка богам, самовдоволено сказав Оверголсар. І зиркнув на Калагена. «Ну, і людині Ісусу також. Кажуть, усі боги зливаються єдину, коли ти їм дякуєш. Хороше прислів'я». Він міг би базікати далі. А може й базікав. Якщо ти великий фермер, тобі неодмінно треба висловитися до кінця. Просто Едді перестав слухати. Всю його увагу знову полонив краєвид. У далині за селом сірою стрічкою бігла на південь ріка. Рукав великої ріки, яку називали Девартете Вайє, пригадав Едді. Витікаючи з лісу, Девартете текла між крутими берегами. Але там, де починалися культивовані поля, урвища ставали пологими і нижчими. Потім геть зрівнювалися з річкою. Едді побачив кілька пальм зелених і неймовірно тропічних. За невеликим, але й немалим селом земля на захід від річки була яскраво-зеленою, з прожилками сірого, що пронизували її тут і там. Едді не сумнівався, що сонячної днини сіре ставало ясно-синім, а коли сонце стояло в зеніті, блиск був таким сліпучим, що доводилося відводити погляд. Жодного сумніву. Там лежали рисові поля. За полями річка бігла через пустелю, що тяглася на багато миль, побачивши паралельні металеві подряпини на місцевості, що перетинала річку, Едді вирішив, що то залізнична колія, а за пустелею, чи ховаючи відока її решту, була суцільна чорнота. Вона здіймалася в небо, неначе парова стіна, врізаючись у низько навислі хмари. «Там край грому, сей!» – сказала Залія Джеффордс «Країна вовків!» – кивнув Едді. І ще бозна якої нечисті!» «Срака, мотика!» – прокоментував Слайтмен-молодший. Він старався, щоб його голос звучав якомога недбаліше. Але Едді видалося, що він страшенно переляканий і готовий от-от розплакатися. Але ж вовки його не заберуть. Коли твій близнюк помер, це автоматично робить тебе одинаком. Адже так? Ну, може, для Гелвіса Преслі воно було і так. Але король народився не в Кал'ї Беринстерджес. І навіть не в Кал'ї Локвуд, що на півдні. Ні, король був родом з Місісіпі. пробурмотів Едді собі під носа. Що кажете, сей? Тіан повернувся в сідлі і дивився на нього. Едді сам не помітив, що говорить у голос, тож сказав, «Вибач, я балакав сам з собою». Це почув Енді, робот-вістовий і багато інших функцій, що саме нагодився, зійшовши стежкою нагору з села. «У того, хто розмовляє сам з собою, кепське товариство. Так віддавна говорять у кальї. Не сприймайте це як камінь у свій город, сей Едді. Прошу». А, як я вже казав і повторюся, з замшової куртки не так легко старти шмарклю, друже ти мій. Так віддавна говорить у Брин Бруклін. В надрах Енді щось клацнуло. Його блакитні очі спалахнули. Шмаркля – слизові виділення з носа. Також людина, яка вам неприємна. Замша – продукт обробки шкіри, який… Енді, не зважай. Сказала Сюзанна. «Мій друг просто клеїть дурня. Він так часто робить». «О, так», – відповів Енді. «Він дитя зими. Чи не хотіли би ви почути свій гороскоп, Сюзан Носей?» «Ви познайомитеся з симпатичним чоловіком. У вас з'явиться дві ідеї – хороша і погана. У вас буде темноволосий...» «Іди звідси, Йолопе». Сказав Оверголстер. «По до містечка, нікуди не звертай. Перевір, що все йде гаразд у павільйоні. Твої гороскопи всім до сраки. Пробач, паноччі». Калаген промовчав. Енді вклонився, тричі постукав себе по металевій горлянці і пішов униз стежкою. Крутою, але широкою, що не могло не тішити. Сюзанна провела його поглядом, у якому прозирало неабияке полегшення. «Суворо з ним!» – відзначив Едді. «Це машина, тільки й усього!» – сказав Оверголсар, розбиваючи слова на склади, неначе говорив з малою дитиною. «Він буває страх яким недокучливим!» – додав Тіан. «Скажіть на мені сей, як вам наша калья?» Роланд під'їхав і поставив свого коня між кіньми Едді і Калагена. Вона прекрасна. Боги, вочевидь, обдарували це місце своєю перехильністю. Я бачу кукурудзу, гострокорені, квасолю і... Картоплю? То картопля? Еге ж бараболя! підтвердив слайтман. Видно було, що його потішила Роландова спостережливість. А вон там росте рис. Я його красу здаля бачу. «На всіх ділянках річки, сказав Тіан, – «де вода прозора і повільна. Ми знаємо, як нам поталонило». «Коли рис готовий до посіву чи достигає до врожаю, всі жінки збираються разом. На полях лунають співи. Також вони навіть танцюють». «Кама комала», – сказав Роланд. Принаймні так почулося Едді. Від несподіванки і радості впізнавання обличчя Тіана і залії аж засяяли. Слайтмани перезирнулися та всміхнулися й собі. Да ти чув рисову пісню? спитав старший. І коли? У рідних краях, відповів Роланд. Давно то було. Кама комала, рису надбала. Він махнув рукою на захід, у протилежний від річки Бік. Там, у глибині пшеничних полів, найбільша ферма. Твоя, сей, Оверголсер. А то ж. За нею, на півдні, інші ферми. А далі, ранчо. Там розводять рогату худобу. Там овець. Там знову худобу. Худобу, овець. «Як ти їх розрізняєш з такої відстані?» – здивувалася Сюзанна. «Вівці виїдають траву ближче до землі, Ледісей, відповів за Роланда Оверхолсар. «Тож там, де видно світло-коричневі землі, овечі пасовиська, на інших – кольору вохри, як ви б, мабуть, їх назвали, пасеться рогата худоба». Едді згадав ті вестерни, які він дивився в маджестіку. Клінт Іствуд, Пол Ньюман, Роберт Редфорд, Оліван Кليف. У моїх краях розповідають легенди про війни між скотарями з ранчо і фермерами, що розводять овець, сказав він. Бо, мовляв, вівці з'їдають траву надто близько до землі, навіть корінчиків не лишають, і трава більше не росте. Перепрошую, але це дурниці, обурився Оверголсар. Вівці справді виїдають усе? Але потім ми женемо через ці землі корів на водопій, у їхньому гної повно насіння трави. А, а. сказав Едді, не маючи іншої відповіді. Після почутого війни Дикого Заходу здалися йому повною маячнею. Їдьмо, мовив Оверголсар. День уже хилиться до вечора, а на нас чекає учта в павільйоні. Там вас зустрічатимуть усі, мешканці нашого містечка. І гарненько нас роздивляться, – в'їдливо подумав Едді. Ведіть, сказав Роланд. «До вечора будемо на місці. Чи я помиляюся?» «Ні», – сказав Оверголсар. Пришпорив коня і смикнув за вішки, щоб розвернути тварину. Від самого погляду на це Едді замлоїло у шлунку. На чолі загону він почав спускатися стежкою донизу. Решта вирушили слідом. 5. Едді на все життя запам'ятав їхню першу зустріч із жителями Кальї. Надалі цей спогад завжди послужливо виринав за першої ж нагоди. Напевно, тому що все сталося несподівано. А коли тебе заскочать з Ненацька, досвід стає подібним до сну. Він пам'ятав, як змінилося світло смолоскипів, коли скінчилися промови. Їхнє дивне, різнобарвне михтіння. Пам'ятав, як Юг несподівано привітав натовп. Обличчя людей, що дивилися на нього знизу вгору. І його злість на Роланда. Сюзанна, що сідається на стілець перед піаніно яке місцеві охрестили м'юзікою. Отак, цей спогад завжди був з ним, ще пак. Але яскравішою навіть за спогад про Кохану була згадка про Стрільця, про те, як Роланд танцював. Та все це затьмарював спомин про їхній променад головною вулицею Калії, а також лиховісне перечуття. Перечуття, що невдовзі їх усіх спіткає лихо. Шість До містечка вони прибули рівно за годину до заходу сонця. Хмари розступилися і пропустили останні червоні промені дня. На вулиці було порожньо. Її поверхня була ґрунтовою і добре втоптаною. Кінські копита глухо цокотіли об утрамбовану землю. Едді помітив платну стайню. Заклад – рай для подорожнього. Щось посереднє між мотелем і забігальдівкою. А на дальньому кінці вулиці – велику двоповерхову будівлю, що найпевніше була залою зібрань кальї. Праворуч від неї палахкотіли смолоскипи, тож він зрозумів, що там їх чекали люди. Але на північному кінці – де вони ввійшли до містечка, нікого не було. Від тиші порожніх хідників обабіч вулиці Едді стало моторошно. Пригадалася розповідь Роланда про останній в'їзд Сюзан до Меджесу в фургоні зі зв'язаними попереду руками і мотузкою на шиї. Її шлях теж був порожнім. Попервах. Потім неподалік перехрестя Великого шляху і сил Роуд. Сюзен і її мучителі проїхали повз фермера, чоловіка, чиї очі Роланд назвав очима різника ягнят. Пізніше її закидають овочами і заб'ють палицями, навіть камінням. Але цей самотній фермер був перший. Він стояв там зі жменою кукурудзяних обгорток і майже делікатно осипав її, коли вона проїжджала повз нього, прямуючи до... Ну, до Чар'ю Трі, жнев'яного багаття древніх. Коли вони в'їхали до Калії Бринстерджес, Едді все чекав, коли ж він побачить цього чоловіка. Ці очі різника ягнят і жменю кукурудзиння. Тому що це село здавалося йому якимось недобрим. У ньому не витало зло, як це, мабуть, було в Меджесі, у ніч спалення Сюзен Дельгадо, воно просто було поганим як поганий вибір чи поганий знак чи погане К наприклад він нахилився до слайтмена старшого а де питаються всі бен там відповів слайтмен і показав на полум'я смолоскипів чому вони такі мовчазні спитав Джейк вони не знають чого чекати пояснив калган ми тут відрізані від решти світу. Час від часу до нас забридають мандрівні торгівці, розбійники, каштярі. Ну і, звісно, у розпал літа припливають човни-гендлі. Що таке човни-гендлі? – здивувалася Сюзанна. Калаген описав широчезну баржу з грибним колесом, пофарбовану у веселі кольори, на палубі якої було повно маленьких яток з крамом. Ці човни повільно пливли вниз течією Девар ТТВА і приставали до берегів містечок середньої дуги, які об'єднувала назва Калья. Так вони торгували, поки весь їхній товар не розкуповували. Здебільшого то були різні дешевки, сказав Калаген. Але Едді не міг повірити йому на слово. Принаймні, коли йшлося про човни Гендлі. Бо панотець відгукувався про них з підсвідомим презирством християнина, який уже давно живе у вірі. «До нас наїжджають ще й інші гості, ті, що крадуть їхніх дітей», – завершив свою розповідь Калаген. І показав ліворуч, туди, де майже наполовину вулиці простягалася довжелезна дерев'яна будівля. Едді нарахував не дві і не чотири конов'язі, а цілих вісім. «До того ж, довгих». «Універсальний магазин тука, щоб ви знали», – мовив священник з відтінком сарказму. Вони під'їхали до павільйону. Вже згодом Едді зрозумів, що присутніх було 700-800. Але коли він побачив їх уперше, море капелюхів, капорів, натруджених рук у червонястому світлі вечірнього сонця, йому здалося, що люду там сила силенна. «Зараз вони точно закидають нас різним лайном», – подумав він. «Під крики чарю три». І хоч якою сміховинною була ця думка, позбутися її не вдавалося. Натовп мешканців калії розступився, даючи їм прохід. Стежка зеленої трави тепер вела до дерев'яного помосту. Павільйон по колу оточували смолоскипи, забрані в залізні сітки». Зараз вони палахкотіли звичайнісіньким жовтим вогнем. Ніздрі Едді вловили різкий запах нафти. Першим спустився з коня Оверголсер. Решта його загону вчинили так само. Едді, Сюзанна та Джейк подивилися на Роланда, але той поки що не поспішав злазити. Він трохи нахилився вперед, спираючись рукою на луку сідла і здавався заглибленим у свої думки. Потім зняв капелюха і простягнув його до йорби. Тричі постукав себе по горлі. Натовп замурмотів. Від подяки чи здивування? Едді не зрозумів. Точно міг сказати лише, що не від люті. І на тому спасибі. Стрілець легко зістрибнув з коня. Тільки чобіт над сідлом майнув. Едді злазив обережніше, відчуваючи на собі всі погляди. Ще перед тим він начепив гранець для Сюзанни, тож тепер став спиною до її коня. Вона граційно ковзнула між ременів. Коли Йорба помітила, що в неї бракує ніг нижче колін, то знову забубоніла. Оверголсар хвацько покрукував стежкою в бік павільйону. Калаген не відставав, час від часу благословляючи людей хрестому у повітрі. З натовпу потяглися руки, щоб забрати коней. Роланд, Едді і Джейк ішли поряд. У широкій передній кишені Пончо, яке Джейк позичив у Бенні, сидів юк і зацікавлено роздирався навкруги. Едді відчував тепер і запах натовпу. Під, волосся, засмагла шкіра і час від часу бризки того, що герої вестернів називали, зазвичай перезирливо, як Калаген, що розповідав про човний Гендлі, водою фу-фу. Ще пахло їжею, свининою, яловичиною, свіжоспеченим хлібом, смаженою цибулею, кавою і графом. У шлунку заборчало, хоч Геддій не був голодний. Ні, голоду він не відчував. У голові все ще невпинно пульсувала думка про те, що стежка, якою вони йдуть, може зникнути, і ці люди зімкнуться навколо них щільним кільцем. Навколо панувала могильна тиша. Було чутно, як десь неподалік перегукуються вечірні дрімлюги. Оверголсер і Калаген піднялися на поміст. Едді занепокоєно відзначив про себе, що решта загону, який їх супроводжував, лишилися стояти на землі. Втім, Роланд, не вагаючись, подолав три широкі дерев'яні сходинки. Едді пішов слідом, відчуваючи легку слабкість у колінах. «Ти як, тримаєшся?» – шепнула на вухо Сюзанна. «Поки що». На круглій сцені ліворуч від помосту стояли семеро чоловіків, усі в білих сорочках, синіх джинсах, підперезані пасками. Едді впізнав інструменти, які вони тримали в руках. І хоча мандоліна і банджо наштовхнули його на думку, що їхня музика найпевніше гидотна, Сам їхній вигляд вселяв надію. Коли приносять у жертву людей, музикантів не запрошують. Правда? Хіба що одного-двох барабанників, щоб розігрівали публіку. Едді Сюзанною на спині повернувся до натовпу по обличчям. І нажахано побачив, що прохід, який починався на головній вулиці, справді зник. Звідусіль тепер на нього дивилися підведені вгору обличчя. Жінки й чоловіки, старі й молоді. Обличчя без виразу. І дітей між ними не було. То були обличчя людей, що більшість часу проводили під сонцем. І на доказ цього могли показати порепану шкіру. Лиховісне перечуття дедалі міцнішало. Оверголстар став біля простого дерев'яного стола, на якому лежало велике перо з хвилястим підпушком. Узяв його і підняв догори. Натовп і без того неговіркий тепер поринув у таку глибоку тишу, що Едді міг чути хрипке дихання, яке виривалося з грудей якогось стариганя чи старої. «Опусти мене на підлогу, Едді!» – тихо попросила Сюзанна. Йому це не сподобалося, але він підкорився. «Я Вейновер з ферми «Сьома миля». Підходячи до краю сцени з пером поперед себе, промовив фермер Вислухайте мене, прошу. Дякуємо, сей. забубоніли вони. Повернувшись, Оверголцар показав рукою в бік Роланда і його тету, що стояли в запелюженому після мандрів одязі. Сюзанна не зовсім стояла, радше сиділа на підлозі між Едді і Джейком навпочепки, спираючись рукою. Едді ще ніколи не відчував себе в центрі настільки пильної уваги. «Ми, чоловіки Кальї, вислухали Тіана Джеффорса, Джорджа Дієго Адамса і решту, що побажали бути почутими в залі зібрань», – вів далі Оверголсер. «Я теж там брав слово. Вони прийдуть і заберуть дітей, – сказав я, звісно, маючи на увазі вовків. А тоді дадуть нам спокій на ціле покоління, або навіть надовше. Так є і так було. І я кажу, не займайте. Але тепер, я думаю, що то я трохи з опалу сказав. Юрба зашелестіла. Тихо, наче вітерець пролетів. Тоді ж на зборах ми всі чули, як отець Калаген сказав, що на півночі від нашого містечка з'явилися стрільці». Знову бурмотіння, тільки цього разу вже гучніше. «Стрільці! Серединний світ! Гілеат. «Ми домовилися, що відрядимо до них загін. Ось ті люди, яких ми знайшли. Вони називають себе тими, ким назвав їх отець Калаген». Оверголсер знітився, наче силкувався стримати пердіння. Едді вже бачив такий вираз переважно на обличчях політиків, під час їхніх виступів на телебаченні. Коли їх заганяли в глухий кут, і їм доводилося викручуватися. «Вони стверджують, що прийшли зі світу, який давно згинув». «Тобто...» «Давай, Вейне, у шквар», – подумав Едді. «Ти зможеш, я в тебе вірю». «Тобто вони з роду Ельда». «Боги милосердні!» Пронизливо скрикнула якась жінка. «Це боги послали їх нам, щоб вони врятували наших діток!» На неї з усіх боків зацитькали. Оверголсер, кривлячись, дочекався, поки гамір уляжеться, і повів далі. «Вони можуть говорити самі за себе. Не лише можуть, а й мусять. Але я побачив достатньо, щоб повірити, що вони допомогли б нам упоратися з нашою халепою». Ви ж бачите, у них зброя, хороша, і вони знають, що з нею робити. Честю клянуся і кажу спасибі. Цього разу Йорба заболькотіла гучніше. і Єдді почувує її голосі доброзичливі нотки. Це його трохи заспокоїло. Тоді нехай стають перед вами по одному і говорять, щоб ви могли почути їхні голоси і роздивитися їхні лиця. «Це їхній дін!» Він показав рукою на Роланда. Стрілець виступив уперед. Червоне сонце пожежею полагкотіло на його лівій щуці. Праву омивало жовте світло смолоскипа. Він виставив уперед ногу. В повній тиші підбор зношеного чобота клацнув особливо виразно. Єдді чомусь подумав про кулак, що стукає об кришку домовини. Роланд низько вклонився, виставивши руки долонями до людей. «Роланд з Гілеаду, син Стівена», – відрекомендувався він. «З роду Гельда». Натовпом пробігло зітхання. «Нехай наша зустріч буде доброю». Він відступив назад і глянув на Едді. Це він міг запросто. «Едді Дін з Нью-Йорка», – назвався він. «Син Вендела!» – принаймні так стверджувала Люба Матуся. Посміхнувся подумки. А потім, сам не підозрюючи, що наступної миті це скаже. Зроду Ельда! Катет дев'ятнадцяти!» Він відійшов, пропускаючи вперед до краю помосту Сюзанну. Рівно тримаючи спину і обоводячи людей спокійним поглядом, вона промовила. «Я Сюзанна Дін, дружина Едді!» Донька Дена, Зородуельда, катету 19 Нехай наша зустріч буде хорошою. Добра вам. Вона зробила реверанс, підтримуючи уявні спідниці. Пролунали оплески і сміх. Поки вона представлялася, Роланд нахилився і щось шепнув на вухо Джейкові. Хлопчик кивнув і впевнено вийшов уперед, у світлі призахідного сонця. Він виглядав дуже юним і дуже вродливим. Він виставив уперед ногу і вклонився. Пончо під вагою юка в передній кишені кумедно провисло вперед. «Я Джейк Чемберс, син Елмера з роду Ельда. Катет дев'яноста і дев'яти». «Дев'яноста дев'яти?» Едді здиркнув на Сюзанну, але вона у відповідь лише легенько знизала плечима. «Що за фігня?» Та потім він вирішив недоскіпуватися. Сам же сказав «катет 19, гадки не маючи що-то таке. Та Джейк ще не закінчив. Він витяг юка з кишені пончо Бенні Слайтмена. Йорба забубоніла. Джейк кинув погляд на Роланда, наче питав, чи він упевнений. І Роланд кивнув. Спершу Едді сумнівався, що Джейків пухнастий друг щось утне. Мешканці Каль'ї, Фолькен, як вони себе звали, знову позамовкали. Стояла така тиша, що всі чули вечірній щебет птахів. А потім Юк став на задні лапи, виставив одну з них уперед і вклонився. Похитнувся, але втримав рівновагу. І, достату як Роланд, долонями до гори простягнув уперед передні чорні лапки. Натовпом промчала хвиля захоплених зойків, сміху, аплодисментів. Джейк стояв, мов громом уражений. «Юк!» – сказав Шалапут. «Ельт! Спасибі!» Кожне слово чітко і виразно. Ще мить, протримавшись у поклоні, він опустився на всі чотири лапи і потупотів до Джейка. Оплески, що пролунали після цього, були громовими. Одним геніальним і простим рухом – Роланд, бо хто ж іще міг навчити Шалапута таких фокусів, подумав Едді. Прихилив до себе цих людей, перетворивши їх на друзів. Принаймні на цей вечір. Отож, то була перша несподіванка. Юк вклонився громаді каль'ї і таким чином показав, що він антет зі своїми співмандрівниками. Другий сюрприз не забарився. «З мене кепський оратор», – сказав Роланд, знову виходячи вперед. Мій язик повертається гірше, ніж у п'янички в ніч жнив. Тож я попрошу Едді, щоб він сказав кілька слів. Я впевнений, він не відмовиться. Тепер уже і у Едді очі полізли на лоба. Натовп заплескав у долоні і вдячно затупотів ногами. Кричали: Дякую, сей, і говори: Ми слухаємо. І слухайте його, слухайте. Навіть гурт музикантів долучився до загального скандування і зіграв туш, немелодійний, зате гучний. Едді так зеркнув на Роланда, наче хотів придушити. «Якого хріна ти мене підставляєш?» Стрілець відповів йому спокійним поглядом і схрестив руки на грудях. Оплески вже стихали, а разом з ними і гнів Едді. На зміну йому прийшов жах. Оверголсар спостерігав за ним з цікавістю, схрестивши руки на грудях, свідомо чи несвідомо наслідуючи Роланда. Едді вирізнив з натовпу під самим помостом кілька облич – слайтмени джефорци. З іншого боку, звузивши сині очі, на нього дивився Калаген. Нерівний шрам у формі хреста на його чолі, здавалося, палахкотів вогнем. «Що я в біса їм скажу?» «Ну, хоч щось скажи, Едді!» – звався в його голові брат Генрі. «Вони ждуть». «Перепрошую, якщо я трохи зволікаю з промовою», – почав Едді. «Ми пройшли багато миль і коліс, а потім ще більше миль і коліс. І ви єдині люди, кого ми бачили за багато... багато чого? Тижнів, місяців, років, десятиліть?» Едді засміявся. Навіть собі самому він зараз здавався найбільшим у світі критином, якому не можна довірити навіть його власний член під час сечовиділення, не кажучи вже про зброю. «Бачили, відколи рак на горі свиснув!» Натовп розреготався. Подекуди навіть зааплодували. Едді зрозумів, що несвідомо намацав гумористичну жилку містечка. Він розслабився і після цього слова полилися з нього легко і невимушено. Принагідно йому згадалося, що не так давно цей озброєний стрілець, на якого зараз були спрямовані погляди 700 пар переляканих і сповнених надією очей, сидів перед телевізором у жовтих трусах, жував чіпси читос, попередньо шернувшись, і дивився пригоди ведмедика Йогі. «Ми прийшли здалеку, і шлях нас чекає неблизький». «Тут ми пробудемо недовго, але зробимо все, що в наших силах. Повірте, прошу». «Говори незнайомцю!» – вигукнув хтось. «Ти діло кажеш!» «Правда?» – подумав Едді. А я й не знав. Дехто закричав «Еге!» і «Давай!» «У цілителів моєї баронії є приказка!» – вів далі Едді. «Не нашкодь. Він точно не знав, чиє це гасло – адвокатів чи лікарів – але чимало разів чув у кіно і серіалах. Звучало непогано. «Ви повинні знати, що ми вам не нашкодимо. Але не можна витягти кулю чи навіть скапку з-під нігтя дитини, не проливши трохи крові». Забурмотіли, погоджуючись. Втім, Оверголсар стояв з кам'яним обличчям. І в натовпі Едді помітив вирази сумніву. Зненацька в ньому спалахнув гнів. Він не мав права сердитися на цих людей, які нічого поганого їм не зробили і ні в чому не відмовляли, принаймні досі. Але нічого не міг із собою вдіяти. Є ще одна приказка в баронії Нью-Йорк. На дурняк нічого не буває. Наскільки нам відомо, ваша ситуація серйозна. Повстати проти цих вовків буде небезпечно. Але часом ще небезпечніше сидіти, склавши руки. «Слухайте його! Слухайте!» Знову закричав той самий голос на задвірках натовпу. Глянувши в той бік, Едді побачив робота Енді, а біля нього великий віз, у якому сиділи люди в широких мантіях, чи то чорних, чи то темно-синіх. І він збагнув, що то люди манні. «Ми тут усе роздивимося», – сказав Едді. «Побачимо, що можна буде зробити». Якщо вирішимо, що нічим не зарадиш, розпрощаємося і підемо далі. За два-три ряди від помосту стояв чоловік у потертому білому капелюсі ковбоя. Кущаві білі брови доповнювали білі вуса. Він чимось нагадував Едді Па Картрайта зі старого телесеріалу «Бонанца». І це втілення патріарха Картрайта зараз супило брови на те, що казав Едді. «Якщо ж це виявиться нам до снаги, ми поможемо», – сказав він голосом без найменшого відтінку емоцій. «Але ми самі цього не робитимемо. Почуйте мене, прошу. Почуйте. Будьте готові захищати своїх близьких і битися за те, що хочете зберегти». Сказавши так, він виставив уперед ногу, згадавши стукіт кулака об домовину, хоч на його мокасині і не було підбора, і вклонився. Натовп стояв мовчки, занурений у мертву тишу. Потім Тіан Джефордс заплескав у долоні. До нього приєдналася залія, аплодував також і Бенні, хоч дістав за це від батька легкого стусана. Та за мить слайтман старший теж підтримав оплески. Едді нагородив Роланда ще одним лютим поглядом, але обличчя стрільця досі було спокійним. Тут Сюзанна посмикала його за холошу і Едді нахилився до неї. «Золоце, ти молодець!» «Йому я дякувати не збираюся!» Едді кивнув на Роланда. Але тепер, коли все скінчилося, йому навдивовижу полегшало на душі. Промови і справді були Роландовим слабким місцем. Едді це знав. Звісно, коли не було іншого виходу, стрілець говорив, але з великою неохотою. «Тож тепер ти знаєш, що ти таке», – подумав він. «Рупор Роланда з Гілеаду». Та хіба це було аж так погано? Хіба колись ще до нього цю функцію не виконував Кадберт Олгуд? Уперед вийшов Калаген. «Гадаю, ми могли б привітати їх трохи гучніше, друзі мої. Покажімо їм, як вітають у каль'ї Бринстерджес». І він заплескав у долоні. Цього разу Фолькен долучилися без вагань. Оплески були тривалими і бурхливими. Супроводжувалися вигуками, свистом, тупотінням ніг. Але без дерев'яної підлоги тупіт не справляв належного враження. Оркестр зіграв не один туш, а цілу низку. Сюзанна взяла Едді за руку. Джейк ухопив за другу. Всі в чотирьох вони вклонилися, наче рок гурт після напрочуд вдалого виступу. Її аплодисменти повторилися з подвійною силою. Нарешті Калеген підняв руку і припинив потік «Люди, попереду нас чекає серйозна робота», – сказав він. «Серйозні речі, про які слід подумати. Серйозні речі, які треба зробити. Але зараз давайте просто поїмо, а пізніше потанцюємо, поспіваємо і повеселімося». Люди знову зааплодували, і Калагену вдруге довелося їх утихомирювати. «Годі!» – сміючись, вигукнув він. «Агов, Манні! Там, ззаду! Я знаю, що у вас свій раціон, але я не бачу причин, чому б вам не приєднатися до нашого свята зі своєю їжею і питвом. Приєднуйтесь! Добра вам!» «Хай нам усім добре ведеться!» – подумав Едді. Але погане перечуття не згасало. Мов, той чужинець на святі, воно був ваніло за краєм кола світла від смолоскипів. А ще воно нагадувало звук. Стукіт підбора об дерев'яну долівку і кулака об кришку домовини.